wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar amana Allahu ta'ala to gjithëmshiruesmit mshiruasit Allahu xhalla xalahu zotin e vetëm të vërtet krijuesin e gjithçka e falenderojm vetëm jalalu, në për tin ndihmë dhe falë kërkojm Allahu xhalla xalahu lutemi që të na roje prej të këqes Açila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veterve dhe e veprave tona, i cili do që Zoti Xhallaxjalaluhu u udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kusht ta humbë prej saj, ndërsa i cili do që devijon udhën e drejtë nuk mund ta udhëzojë në të askund kur tjetër përveç Zotit Xhallaxjalaluhu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë, dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte rob i Zotit dhe i dërguari i Ti. Pa shehën e mëshirës, e mirësisë dhe, dhe, dhe bekimeve të të Madhit Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithat ata që ndjekën dhe e pasojnë rrugën e Tij deri një gjukimit, në ditën e gjykimit. Allahu xhallaxaluhu na drejtohet në Kur'anin famëlar kur thotë: O ju që keni besuar, frikësoni Zotin ashtu siç e meriton Zoti të frikësoheni dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i Madhi Zot xhallaxaluhu i drejtohet mbar njerëzimit në Kur'an kur, kur thotë: O ju njerëz Friksojni Zotit tuaj, i cili ju kryoj juve nga një veti e vetme, dhe prej saj kryoj bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashkë, Zotit i madhë kryoj shumë bura dhe gra, freksojni Allahut me emin e cilit përbetoheni, ruajni lidhjet fare fisnore me disyush, Allahu gjëllë gjelalu mu është mbi ju mbi këshyres. Gjithashtu i madhë i Zotit gjelalu mu, në drejtojt neve besimtarve në kur anë kur thot, o ju që keni besuar, përsoni Zotit dhe mos lëvisni vetëm se mirë dhe drejt, nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundsojë që vazhdimisht të bëni vepra të mira, ku si bindet Allahun dhe dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të Madhit Zot, për të cilën i Madhi Zot ka dhënë garantisë do ta ruaj, ashtu siç ka zbritur të pastër dhe të kulluar deri në ditën e gjykimit. Pa dyshimin më të vogël, orientimi më i mirë dhe udhëzimi më i mirë për në rrugën e drejtë është udhëzimi dhe orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshimin më të vogël, se punët më të këqija janë sajesat në fenë Zotit, bidatet, çdo bidat është humje dhe çdo humje përfundon në zjarrin e xhehenemit të madhët zotë gjëllë gjelalu një lutën me ema të bukur të ti dhe me atributet të ti të larta që të nëruaj neve të gjithve pa përja shtim nga zjarë i gjehenemit Vlezër besimtarë dhe motra besimtare është njërsi dhe begati për i të madhët zotë gjëllë gjelalu që Allah hu e u dhe zonë robin e ti dhe e orientonë robin e ti në rrugën e drejtë nuk ka dyshim Se falja jonë, nuk ka dushim se agjërimi jënë, nuk ka dushim se i badetet tonën përgjësi, nuk janë gjë tjetër vetëm se një mirësia e Zotit ndaj nësh, është Allahu Gjellë Gjellalu a i që dna pranoj dhe deshti që ne t'jemi në rrugën e ti. është i madhi Zot Gjellë Gjellalu hu, a i cili përzgjodhi për ne këtë mirësi dhe begati, për qenë sot në këtë shtëpi për shtëpiave të Zotit, Shtëpia për të cilat i madhi zot gjëllë gjëlaru mu Ka lejuar që të përmendet dhe të ngrijet më të madhi emri ti Fi bujutin edhin Allahu entur faa wa judh ka fi hismu Ka vende dhe shtëpi në të cilat i madhi zot gjëllë gjëlaru mu Ka lejuar pra ka ligjëruar që të përmendet më të madhi emri ti Dhe të ngrijet më të madhi emri ti Nuk ka dyshim se këto vende janë gjamitë wan al masajid lillah fala tudu ma allah ahada jami yat vendet e posaçme te ngritura mbi sipërfaqen e tokës ku mund ta adurohet i zot ku mund ta adurohet i madhi zot jalla jalalu bashkaris në mesin e muslimanëve mund ta adurohet bashkarisht prej muslimanëve e kështu që muslimani nuk i lutet kujt tjetër përveç zotit jalla jalalu xhamit kan shenjtëri xhamit kanë regula dhe edukata, normalisht nuk do të djetë khutbja e sotme për regula dhe edukata dhe edukata dhe muslimanit në gjami, apo gabime që mund bëjë njëri u kur futet në gjami, sepse ndosh të aktore në tema dhe të trajtuara. Êshtë një fakt interesant se pergameri i Zotit sallallahu aleyhi wa sallim në një hadith thot, nëse shilni në gjami, idha rajtum, Men njën qidu daletëhu Fil mesgjid Fëkullu lëhu La reddeha Allahu alej Nëse shihnin gjami Një njëri E cilit rët Ose thot Ose nëngren zërin Duk e thënë se më ka hum Bërë diqka Thueni ati njëri O më së ta këthev të zote atë që të ka hum Sepse gjamit nuk e ngritur Për këtë punë Xhamit kanë një shenjtëri të cilën e gëzojmë për të mbarë të Zot, Xhellalulahu. Ashtu siç nuk lejohet në xhami një një kohësisht edhe ligji ishit ishit blerja që dikush të bëjë pazar në xhami, duhet dalë jashtë xhamisë dhe të bëjë pazarin. Po faktikisht as kë nuk është tematika tematika e hutbësimit sot. Faktikisht unë do të flas për diçka që quhen sendet e humbura dhe e bëra këtë hyrje që mos tho dikush mështë akthebë Zotit atë që të ka humë. Faktikisht, unë po të të flasë për diçka që ka humë mërë në mesin tonë. Dhe shpesoj për e të madhët Zot që të gjejmë gjithë së bashku dhe të jakthejmë të gjejmë humë mërë të Zotit, ati që i ka humë mërë, pa pasë nevojë që a i të thotoj njërez, mund ka humë diçka kushe ka gjejtë gjëndime. Këtë tjetë tematika e khutbës sësotme. Sen dhe të humë mërë a n të cilat ne duhet ta kthejmë te Zot dhe pa na kërkuar. Allahu xhalla xhalaluhu në Kur'anin famëlar orienton se besimtari i vërtet është ai besimtari i cili nuk jeton thjesht me parimin që të shpëtoj ai vetë. Po besimtari i vërtet është ai i cili jeton me parimin të shpëtojë vetë dhe të shpëtojë njerëzit shpëtoj e tjerë. Të shpëtojë veten e tij në radhë të parë nga zjarri i xhenemit, pa po edhe të shpëtojë njerëzit e tjerë nga zare i gjehenemit duke fillu nga familje e ti të këfare pisi e ti të kështë qëqëria e ti e kështu njëzit me da e normalisht për e këtune njëzit që kanë nevojt të shpëtojmë janë dhe muslimanët të cilët i thonë vetës musliman kërënohen se janë musliman në momentet saktuara entuziasmi dhe kërënaria islamit i bëm që të ndjehen mirë bëhet fjalë në mesin ton në mesin e besintarëve musliman të cilët i kanë thonë vetës musliman që falin namaz që japin zekat që agjojnë ramazanin janë disa gjëa që kanë humbur e nëse duhet të shpëtojmë këta vlezër vlezërit tanë në radhë parë si të shpëtojmë të shpëtojmë duke forcuar vlazërin dhe unitetin mes nesh dhe dashurin për hirë të madhët zot po të tjërët, ti shpëtojmë duke o si jelë mirë me ta në mënyrë që edhe ata të kthehe në rrugën e të madhët zot gjellë, po edhe ata që nuk janë musliman, janë detyrë dhe përgjithsi për ne që të bëhem ishkak dhe se bep që ata të udzojnë në rrugën e të madhët zot Gjithë këtë fjalë dhe gjithë të orientim Allahu që le gjelalu Më e ka përmlevë në një jetë kuranor Të surës e lasë Ille lëdhin amenu Wa amilu sali hati Wa të wasa u bil haqi Wa të wasa u bisabr Përveç atyre që besuan Bën veprat mira Kshiluan për të mirë dhe duruan Lezër të nëruar dhe motrat nëruara Tematika jonë do tjetë pikrisht Në këtë sens Sot sësi ti jemi ne këshillues të njerëzve që të shpëtojmë normalisht çdo gjë ka një sekret e Zoti Xhenal Gjell Xhelalu na ka treguar se sekreti që kanë zotëruar të gjithë pejgamberët e Zotit dhe vula e pejgamberit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wa innaka la'ala khuluqin azim padyshim që ti o Muhammed sallallahu alajhi wasallam gizon një moral të përsosur një karakter të shquar sallallahu alaihi wasallam të gjithë pejgamberët e Zotit, të gjithë profetët e Zotit kanë pas diçka që quhet detyrë domosdoshme në jetë. Dhe një nga ato detyra të domosdoshme që ka pas çdo pejgamber i Zotit ka qenë të ishte në normat më të larta të sjelljes, të komunikimit dhe të edukatës me njerëzit. Nëse duam të shqetojmë njerëzit qofshin këto rreth i ngushtë apo rreth i më i largët apo duke u zgjeruar, edhe më shumë rrethi duhet që të përdorim këtë sekret. Sekreti quhet sjellja si e mirë. Sekreti quhet të jesh i edukuar me njerëzit. Dhe kjo është në raportin brenda besimtarëve padyshim, por edhe në raportin jashtë besimtarëve. Për këta është syrë unë e quajtë a hutë me nësot me sende të humbora Në kanë humbë në disa gjera neve muslimanve Për këta është syrë dhe nuk kemi suksesin e duhur Për këta është syrë gjendja dhe situata është kjo që është sot Neve në kanë humbër pikrisht ato ars, a, mjetet Ato gjera që mund të kryojnë kontaktin e duhur me njerëzit Për këtë arsye me ndova që tjetë kjo khutbe në këtë tajtës. Për ega mërë i Zotit, salallahu a.s. me një hadith të bukur thot, Zotit nuk më ka si e lënë togë për gjithë tjetër, vetëm se të përsos moralet dhe edukatet e njerëzve. Unë dhëtë përmend në shalallahu ta ala disa gjera që dikush mund që ditë dhe të habitë të thotë, po pse ka që të nësishme që e nganë, po në shalallahu ta ala disa gjera që dikush mund që ditë dhe Nëse duam të jemi në rrugën e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam), për cilin Allahu xhallahu xelalu u ka thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ti O Muhammed (sallallahu alaihi wasallam), gizon një moral të përsosur. Nëse duam të jemi në rrugën e ati, për cilin Zoti xhallahu xelalu u ka thënë: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Shembull i mirë për çdo besimtar dhe besimtare që shpresonë zotin dhe takimin e zotit në botën tjetër, është Muhammedis sallallahu alaihu sallam. Gjera që fatkesisht ne e kemi humbur e dhe në mesin tonë. Gjera për, cilën, për cilat Muhammedis a osejmë as njëherë nuk i neglijon të njëherë, as shok të ti. Atëherë, le dalin të kjë proverb interesante që thot, u e bilë mithali jetë të dhëhën lë me kalën duke dhe në shembuj, konkretizohen gjerat, se dhe i tani jemi në fjalë të përgjithshme. Ajo që ka humur në mesin tonë është busqeshja, qodhje madhe, qodhje madhe se nëse ka qelës suksesi në komunikimin në mes njështë në është busqeshja, njëri për sahabëve i cilje ka pranuar islamin shumë vonë, 20 ditë për parës e pejgamerin zotit sa ose më të ndonë të jetë, Abdullah ibn Gjeri e lë Begjeli, thot, s'ka ndonë në një herë që ta shifësha pejgamerin sa ose më, e mos më bustjeshtë në ftyrë. O të besë sumu ke, fi vëgjë e këjike sodaka, dhe t'i bustjeshtës vlajtë të në ftyrë, është sadaka dhe lëmosh. Ka humë burë, nuk bustjeshtëm vetëm se me atë që kemi punë, Osimati ju kemi interes. Ndërkohë që Islami ka urdhëruar që një ujet të jetë i çelur dhe të jetë i buzëqeshur gjithmonë. Vetëm për efekt kohë, në një rast tregon dënjëri prej dietarëve se si njëri prej biznesmenëve më të mëdhenë në Amerikë kishte pranuar Islamin vetëm se njëri prej punëtorëve ti të tij gjithmonë rinti i buzëqesh. Dhe ky i dinte hallën e problemeve që ai kishte. Nuk është se ishte aq i lumtur për çën gjithmonë i buzëqeshur. Dhe një ditë e thirrë dhe i tha dhe të të bëmë të që të ishë i busqeshur, nërko që unë kam pasurit që zdi së sa kam, për nuk jam kaq i lumë dërsa që duke shti. Sa unë kam një sekret, sekret i busqeshës tima është se një islam, në fejnë që unë kam, muslimani orientohë që me qenë i busqeshur, kjo fe e bën njëri në të lumë të dhe e bën njëtë u në busqeshur. Atërëta kush është kjo fe, dhe i në fundë, në gjare, pas taj dhe i sa se kur buzë qesh, edhe vetë bërsh i mirën, pa edhe bërsh e vezatimi të mirës të mesin e njerëzve, e kur, kur vetë u latë pushin me njëra tjetërëm, e kur qëll i ftyrës ta të ngryset, atëherë si mund tjeshti i mirën vetë vetë dhe si mund të rezatosht të mirën në mesin e njerëzve. Një sen tjetër i humë burë në mesin ton, ose në raporte tona me njerëzit që ne shpesojmë të shpëtojmë dhe këta njerëz, është të dhuruarit të dhorosh, bësh dhurat qoftë edhe gjyrat tjeshta qoftë edhe një sërë laps qoftë edhe një blok qoftë edhe një parfum këvogën që problemi, një e përsin lek, vjetra, kështar Mirë për pegameri, zotit sa osem ka të reguar se ajo dhurata që ne ndosht të ndë njëherë, nuk i kushtën më nëthi është shkak dhe sebep që të përhapët dashuria në mesin e njerëzve Të ha du, të ha bu Shtoni sa më shumë gëratat Se Zotit do të shtoj dashurim Në mesin tuaj Thotë Muhammedi Sallallahu aleyhi wasallem Prej sendive të humura në mesin ton gjithashtu është mos heshtja Të gjithë flasin Dhe nuk ka njërës që të gjojnë Mësohë të heshtësh, thoshin plejst, ngojën e zamonit, blej, mos shqit. Mësohë të blejsh, a i shqe blen, di pas taj se si të shesi dhe kur të shesi. Për këta shqyët, thoshin një burri moçën, Allahu Gjene Gjelalu i ka dhënë Zotit dy vesh dhe një gju, që të gjoj më shumë se sa të flasë. Çfarë gjurmësh do të lëjmë ne tek njerëzit nëse vazhdimisht flasim? Qoftë edhe për fe. Se dikush thotë, "Jo, po unë nuk e duaj të fol për fe." Nga njëherë me të folmën për fe bëhesh i bezdisur. Po, po, për fe. Qoftë se ti nuk ke pun tjetër, vetëm se flet, vetëm se flet, edhe për fe ku flet, edhe për Zotin kur flet, bëhesh i bezdisur. Atëh ky është një send i humbur në mesin ton, që duhet ta kthejmë tek zotet e tyra, që është heshtja. Mëso të heshtësh. Mësohu të gjosh me respekt, se ka gjim dhe gjim, ka gjim në siklet dhe ti jep tjetri të kuptohi së është, i e në siklet për ti dhe ka gjim me respekt. Këti i lena ti tjetri të kuptosh se qodje madhe, se kësha gjune jere, jep të kuptosh me, me paracitin të atëm, ndo është ati e dim këtë punë, ndo është a e kemsu për mendësh, të është të njëri për burave të moqëm, vjen do një më thotë një hadith, edhe e gjoj, si kur nuk e kam gjuna herë këtë hadith. Se për tha i që të fletë, pa të respektonë. Atëherë, përtheja të mirën, me të mirë. Presenëve të humë mërë anë mesin tonë, në raportet me zveti, pa po edhe në raportet me njëzët e tjerë që ne shpesojmë, të shpëtojmë nga zjarë i gjahenemi tështë, të është, të bë Fatkesisht, kriza ekonomike botërore, materializmi, problemet, halet, njërësit i kanë këthyre në interesagjive tja. Shofin dhe të më halin e tyne, problemin e tyne, dhe ka hum bajo sensi i mirësi, si ba mirësi, si të bomit mirë. Komshiju ndosht avun, si bjerë men në njëri për komshijut. Fëmija thot, o babë, kam një shokë në klasë, ose thot goca, kam një shoqë në klasë, që s'kanë me qa me hongë, ose vishën keqë, absolutisht nuk bjerë men një Ndërkohë që nësë të të bëjmë mirë, kemi bërë një nga shkajqet kryesore që të irobrëjmë zemrat e njerëzve. Po jo të irobrëjmë për interesa tonë atë ngushta, po të irobrëjmë për t'jodhonë atyune të shlirimin e vërtet, dhe lirin e vërtet, dhe mërkullin e vërtet, dhe nëmëturin e vërtet, që është islami feja e të madhët zotë gjellë gjellanu. Prejstendëve të humbora në mesin tonë është gj Të menduarit ose hamenësimi për tjetërin Të menduarit keqë për tjetërin Ndërko që në islam njëri obligo që të mendoj mirë për njerëzit Deri sa ta shfaqin të keqin e tyre ose ta deklarojnë Mendoj mirë për njerëzit Sepse në radhë parë, a i që do të shpëtoj dhe do tjetë i fituar për i kësa gjërë jeti Ti je i parë që do të fitosh mëse menon mirë për gjithë njerëzit Mendoj mirë për njerëzit Mësë më ndo kejshë, mësë parajgjyko Sepse i pari që do të shkatrojt Për i parajgjykimit i e ti Ti do të avuash, ty do të fillojnë thinjat Ty do të fillojnë problemi me tensionin Një pari me diabetin Jo vetëm kaqë, po do të kesh dhe probleme Në raportet dhe në mërdënjet Dhe në komunikimin me këta njërës Sepse ti qdo gjë që e thonë atë njërës Ti e ketë të para përgatitur Allahu në rrujt Prej sendeve të humbura Në mesin ton, Gjithashtu është mos shprehja e gjërave drejt për drejt kur dikush gabon. Kjo është problem shumë i madh. Nëse dikush gabon, ne mënyrë themi, gabim hani. Kjo çon në xhenem. Ndërkohë që ti mund ta thuash kët fjalë nëjë formë më të butë, më të mirë. Pra mënyra e këshilimit të mirë ka humburë. Si kur thjesht të lajë borgjën tim për para Zotit, a të bëjë qërtet. Ndërkohë që ti harronë që kjo lojë sielë dhe kjo lojë komunikimi, më mbojë që kjo kjo kjo një i të vazhdoj në të kotë dhe në gabim, edhe pse pastaj e di që kjo është të kotë dhe gabim. Unë e bona punën tim e pa jo, pra nuk është kjo shilimit. Shilimit që kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo Për këta është syrë duhet gjithë forma dhe mënyra më e mirë në një e trejt për trejt e të gjarrimë për dikush gafonë në në kështu më radhë Presendet të humura në mesin tonë është hetimit metave Merën me të metat, me gabimet, kjo e boni, kjo se boni, për që e boni, kjo që e boni e tjetëri Kjo nuk është tradit islame, nuk është cilje muslimani një gjërë t'il A i që angazhohet me vetën e ti, me regullimin e vetën e ti, nuk ka kotë merët me njerëzë Angazhohu me vetën tënde që të shpëtos Mosu merën me gabimet dhe me të metat e njerëzve edhe nëse heton gabime dhe të meta, nuk kapse të bërështi minberi, minberi i të keqes, ato përlanti i të keqes. Pe, mbyte këtë keqe, mbajem retën tate, edhe mos i përhap të qiat dhe gabime dhe të meta të njerësit. Sepse pega meri saloha se më thotë një hadith, ku shë ambullon vlajtë të ti një të metë në këtë bot, dhe të ambulloj Zotit Gjëllë Gjelalu të metat dhe gabimet e tij në botën tjetër. Pse? Sepse nuk don Islami që të përhapet nami i keq të izi. Dhe të fliten fjalë kështu për sepse e marin të gjithëshme. Sepse njerëzit pastaj e marrin këtë që ti thu dhe e, e përdorin ose e shprehin sikur e bëjnë gjithë muslimanët Zotin e Allahut. Dhe kështu bëhesh ti përhapës dë ato për lëndët e këqesh, Allahu na rujtë mos ta boft për këtyre njerëzve. Për sendeve të humbura në mesën tonë është se ne harrojmë të mirat që na i bëjnë njerëzit dhe nuk i harrojmë keqia që, që na vijnë prej njerëzve. Dhe kjo është e keqja e madhe zotën e rujt, Allahun e rujt. Kur dikush na bën keq, se harrojmë qoftë edhe mës dhjet vjetësh prapë kujtojmë. E kur dikush na bën mirë, sikur të ka ndodhë, e harrojmë. Ndërkohë që ky nuk është moral dhe sjellje islame. Islami urdhon të kundërtën. Ku'sh bën kës harrojë, e kush bën mirë mos e ja harroj. O sallaahu xhulle xhalaluhu që to momente interesante nga sjellja dhe edukata islame të kthehen në jetën tonë përdit përditshme në mënyrë që të jemi prej aty në njerëzve që i shpëtojmë veten tonë nga zarri i xhenemit dhe bëhohemi sebeb për të, të tjerët për të shpëtuar nga zjarri i xhennemit, e qulu qouli hadha wastaghfirullaha li walakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim. Kërkojni Allahu xhalla xhalalu falin në këto momente, se janë momente më të mira dhe më të volitshme kur njeriu mund t'i lutet Zotit, siç ka lajmëruar për këtë pejgamber i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi ledhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa manualah, emma ba'n farëndrojmë Allahu në gjithë dhe gjelalu në të madhin zotë, mirësit dhe bekimet e ti që ofshin për profetin e përzjelur Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe mi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që në djekin dhe pasojnë rrugën e ti dhe i në ditën e gjukimin dhe zër besimtarë dhe motra besimtarë Normalisht një njeriu të arrijë në ulëzim edhe orientime të tilla duhet të jetë i durueshëm, duhet të jetë i ditur, duhet të jetë tolerant dhe duhet të jetë shumë i mëshirshëm. Duhet të jetë i drejtë dhe duhet të jetë trim. Sepse këto gjëra nuk arrihen thjesht me një hutbe xhumaje po ka nevoj për edukim të vazhduashëm dhe për kujtim të vazhduashëm. Vajhtëm në khutbën e dytë me, me tre sendet humburat tjera në mesin ton. Mësë shfaqa e dashuris për njerëzit. Thot njënë, po unë, unë e duhu vlajnë të mëslimon. Shfaqa, shfaqa një gjëtë tjera. Një njënjarë e ka ndonë ngojnë e për e gëmëris asem Abdullah ibn Amri ibn Asi thot, ajë shumë, Si dhe i mirën pejga meri Zotit sa se me mua Edha i shumë më shfaqë të dashuri Gjojni, gjojni Tho sa që me ndovër se jam muslimani Me i mirën bisi përfaqën e tokës Mbas Muhammedet sa lojëseme Sa që një dit i thash O pejga meri Zotit Kus është me i mirë, Ebu Bekri apo unë? Tha pejga meri Ebu Bekri Tha o pejga meri Zotit Kus është me i mirë, o meri apo unë? Tha pejga meri sasem omeri Tha pejga meri Zotit kush është më i mirë Osmani apo unë Tha pejga meri sasem Osmani Tha am, Abdullah ibn Amri ibn Asit Tha se pyta më për tjeret Pa pejga meri Zotit Tha osemi shfaq të dashurin njërzve Sa që kush rinë të më të Mendojnë dhe se është njëri ju më i dashur Tek Muhammedi sallallahu alai sallam A e bëjnë ne këtë pun me njërzet Dhe sielin tonë dhe komunikimin tonë men musliman apo i shohim njerëzit me xhamate, me xhamia, me tarikate, me sekte, me qytete, me rrethe, me krahina apo me state Allahu na fallet, Allahu na mshiron. Haq Maria nuk duhet ekzistoj në fjalorin e muslimanit. Muslimanit vërtet ati muslimani që ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot do na bësim ndarve, asnjëherë nuk ka ndodhur një jetë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të hakmerri për veten e tij, pra për personin e tij sallallahu alaihi wasallam. Sa është kjo në jetën tonë? A po është presenteve të humbura? Dhe e treta, zemërgjërsia. Zemërgjërsia, ti shpirtmall. Fatëkisisht gjejmë dhe në mesin tonë Njërës që jetën me shpirt vogël Ndërkohë që pejga mëri Zotit sallallahu alaihësallam thot In ne kum len të saun nasa bi amualikum Walakin Li të saun hum Së du rukum Thot ju nuk mundin bulonin njërzit Me pasurit tua ja është pa mund Se po dhe Gjithi ketë knash përteja Me për s'ke mundësi. Tho so të i gëmejë sase, mirë po le tjetë, shpirti juaj, a i që i mbulon gjithë njerëzët. Ti shpirt madhë, shpirt gjërë. Nësë Allah unë qëndë dhe gjelalu që të naboj nëjeve gjithë dhe pa përjashtim, praj aty në muslimanëve që këto sendet humburat të akthejmë të zotëve tyre, dhe unë mendoj se zotët e parë që i kanë humbur këto sende jemi nejë. Kështë që të të jakëthejmë, këto sendët humbura në radhë parë veteve tona, pas tajnë në raportet tona me besimtarët apo me muslimanët cilët nuk frekuentojnë gjamin, apo me njërzet e tjertë të cilët nuk janë muslimanë, e nuk ka dyshim se kjo është një tematik e gjërë dhe e gjatë, mirë po me kashë, insha Allahu ta'ala, po mjaftohemi duke ju kujtuar edhe njëherë me thënën e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallem, e cili në një dit të bukur, e pyet e shokët e ti duke ju zëmë. A e dini ose kusë është a e gjë që i futë mësë shumë të i njerëzit në gjënët? Kalu Allahu a rasuluhu a alam, than Allahu dhe i dërguar i ti e dinë mësë mirë. Kalu, taku Allahi në husnë në këlluk, tha frikan dhe i zotit dhe morali i lartë, edukata e mirë, karakteri i përsosur, luz zotë në thellësisë që na bën edhe të gjitha pa prerjashtim prej këtyre njerëzve që punën e brendshme dhe të jashtme me Zotin ti kemi mirë, pa ato komunikimin me njerëzit ta kemi sa më të mirë. Vëllezër të nderuar besimtarë, dhe motrat të nderuara besimtare, sot faktikisht kemi për të bër dy thirrje dhe tre do t'i themi xhamadit pra që të lutem për tre raste. Bëjeni dua Zotit për tre raste janë dy fëmijë në operacion dhe një tjetër që kishte lënë letrën këtu, domethënë tek Mindberi. Ua se më thënë të kë, minë beri. U athëm o vlezën boni dua edhe pse, sepse prej formave të ndërmjetësimit tek Allahu është që një musliman të lutet për vllajën e tij. Kështu që lutuni për këto tre raste që Allahu xhallahu xhallahu ti shëroj, Allahu xhallahu xhallahu ta lehtësoj dhimbjet. Ti lutemi Zot xhallahu xhallahu që të lëshojmë mbi ta shërim sa më të shpejtë. Dhe do të bëjmë dy thirrje sot. Thirrja e parë konsiston me rastin e xhamisë ton, për shkak disa rregullimeve që pa bëhen, por edhe për një rast tjetër që Këshilli i Xhamisë e pa që duhet futur në thirrjen e ditës së xumës sot, për një vajzë të vogël e cila ka nevojë 12 vjeçare, e cila ka nevojë për ndërhyrje, mirpo Familja sa është shumë e varfër dhe nuk kanë mundësi ta mbulojnë, kështu që mendoi këshilli i xhamisë që të jetë pjesë e kësaj thirrje që do të bëhet sot inshallahutaala. Mbyllim me hutbën duke qocu salavate dhe selam me të dashurin e Zotit, me dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. O Allahu Zoti i gjithësisë, falë besimtarë besimtarët dhe besimtarat, ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë dhuruar jetë. O Allah o Zoti i Gjithësisë, ndihmoj muslimanët dhe muslimanat. O Allah o Zoti i Gjithësisë, kush është në krah të Islamit, në krah të muslimanëve, në ndim të Islamit, në ndim të muslimanëve. O Zot, ndihmojë dhe bekojë dhe jep lumturi dhe mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah o Zoti i Gjithësisë, kush ia ka me të keq Islamit apo muslimanëve, apo ehli sunetit kudo që janë. O Zot, i jep ja në këtë botë përpara ahiretit. O Allah o Zoti i gjithësisë, vëllezërit tan në Sirin po vuajn nga sistemi diktatorian, komunist, ateist, shiit, alavid. O Zoti i gjithësisë, i jepja atij sistemit në këtë botë përpara ahiretit. O Zot flliqe në këtë botë përpara ahiretit. O Zot poshtroje në këtë botë përpara ahiretit. O Allah ndihmoj vëllezërit tan në Sirin. O Allah ndihmoj vëllezërit tan në Sirin. O Allah ndihmoj vëllezërit tan në Sirin. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله